ما باد بسم الله الرحمن الرحمن الا یولد علی الكطرہ اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الكطرہ فا ابواه یهویدانه او ینصرانه او یمجسانه فما تنتجو الوہیمت ووہیمتا جمعا حل تحسون فیها من جدعا ثم يقول حطرت اللہ اللتی فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ ذا لتبدیل القیم بے حدیث مبارک کی لے انسانانو دعس لے حطرت تسکرہ کی یا اسلې په تر انسانانو هغه چې قوم د دین اسلام یا استعداد او تفصیل راځي بیا وروسته قومانو ریچار فاطراشي او داسې لپاره په ت پت نوالي ده روایت ایمان مل سره د ایمان مل سره سره سر بات ده او مناسبت سو اشارت ده خبری تا که هم یو تقدیر دی یو اندازه ده شا اللہ رب و انسان کی د پیدائش نو اخی دی او سیریز تعداد او قوت کې خاودلې استعداد او قوت چې ګمګونو کې خاودلې دا د دته کوم لن نو یو څو ډیرو یو اندازا نبی عليه السلام فرمایي ماں مولود العيول دعاء الفطره چې مې کوم ټول پکېولګې په یو صلاة در شي ختم الفطره تصمات تب دې بلې حدیث مبارک ته حدیث کوچتي دې علي عليه السلام فرمایلي ان شاء الله رب العزت فرمایي تین حالت هم شياطين فائت حالت هم شياطين وانديهم نووالي دي لرا شيطانان د خپل دينا شيطان چې ګند نو خپل دينا واړي نو پتي حديث نمالوميي شفالت او عبادي كلهم حنفاء فطرت اتر حنیتیت ته حنیتیت معنی مایلن الاله الله رب لذ ترفت ملان قلبی چې پیټريته ورته چې کوم دی نو الله رب طرف ترفتن اعلان کی الله رب لذ ور او د الله رب لذ د عبات شو وي نه حفیت مرات شو تعبیرات د محدې مختلف دي تعبیرات مختلف دي لګ یو طیر د فت نه مرات اسلام دی ماې مولود الا یله دوالن کپه چه دلو چه په اسلام بانے پیدا کی نو او سوال لے چه اسلام بانے پیدا شو نو بیادا تبدیل ہو لے راگے تبدیل ہو لے دویم سوال پیدا چې په اسلام بانے پیدا دے دا خاضر علیہ السلام ناغماشم بارک رازی چې تواک کافرن غلاې خاضیر چې خاضیر ل السلام کوم غلام مړک نو د غه باره کې را ځي چې توبیاک اخیرن داره درې شکال ب دا دی اسلام باندې پیدا شو خو بیا امرې طبغي شو د امرې طببعغی باندې موکله کېدل سنګه را فا امری طبعی باننی مکلف کی دل سنگ گرالل یعنی سنگ چکم دنو امری طبعی باننی دی مکلف شو فیاو طبعی سیز باننی مکلف کی دل سنگ گرالل لده تولو اشکالات و جواب اغداده یو یاو چه کم دنو پیدایشتی دی دنیا نا مخی او بل پیدایشتی دی, دی دنیا نا مخی ایگه تک نا یاو پیدایشتی دنیا نا مخی دی دنیا نا مخی زمان ارواح سو شیو پیدا شیو آغا طول پا فطرت پانی سو شیو پیدا شیو چه دل ترالنو خبرها بادل سوانو دا دلته پ داس دا چې دی بیا کې ور سره د بهیمیت ت قااضې رالی مدا را دا دا دا سو نو دا مکواله راغې دد د وجه نه چې یوازې روحو مکف نو ځکه دغ طب وه دا نه سو اسلامیڅ طببعوو پاغه وختې مکف کېدللو نو م چې بادن سره یوځای شو نه شو مقلب چو ځکه چې اوس بدن یو تغواری روحو بل تغواری نو مقابل سو شو شو رو شو مقابل سو رو شو دا غلام خزر بارا که چه تو بیا کافران راغلی دینو ام دا بدن بارا کرا راغلی چې چه لگا دل تا که فاغبان با حیمیت دم را غالب شو چه تو بیا کافران او دا تبدیل چه خلق راولی تا اسلام نه بل دین شي بدل شي تاام د سه د ووج نه ت عالم د ووجه ت دلته نه چې کمونه تبدیل را شي دا یو کولو چې فترت نهرات اسلام, نه، قول مراد اسلام نه، دی دویم کول هغه دی چې مستعد اسلام الاسلام نه مرات استعداد د اسلام دی تعداد د چا دی اسلام نه استیادت چې ګمندو د اسلام نه شهر یو چې ګمندو هغه پیدا دې مستعد ال الاسلام استیادت پکې د اسلام شته او بیا ورته چې ګمندو آیا استیاده پل ځای کینو استیاده پل څه کی ځای کی دریم قول چه گمدنو دا دے چه دین موراد احتیاج الی اللہ دے انسان چیتری طور محتاج الی اللہ دے محتاج الی اللہ اللہ رب العزت تا چه گمدنو محتاج دے چیتری طور انسان الله رب العزت تصدے محتاج دے او دا غی پتا لګی چې کله دې د ماحول نه کټ کړی او قران کریم دې کشته واقې ذکر کړی دا الله مخلصینا له الدین بیا قران دې تکلیف حالت ذکر کړی زمست الناس ذر دان انسان ته تکلیف ورسی له دې الله رحمت کړی فَإِذَا مَسْتَ الْإِنسَانَ زُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ دی آوازِ اللَّهَ رَمَدَدْتِي و دا موراد دا فطرتنا آج کمدنو احتیاج لاللہ دے شاول اللہ رحمه اللہ و تعالی دی عدیث و شرح کی ذکر کردی دی چه ده هر یو سیزو چه اللہ رب بلعزت کم سیزو نا پیدا کری دی نا ده هر نوعی یا اخپل صورت نوعی دی او یا اخپل ادراک باطینی دی چه پاغی سراغت بلنا ممتاز دی ده دو د هر یا خپل نوعی دي لکا اس دی ده اخپلی و ظاہری شکل لی ظاه شکل سپل شتهلی ظااهری شکیکې دی ص دی ظاهری شیکل پهدوان دی د خار نه سر دی هم دے. ممتاز دی تمهینا ممتاز دی انسان نسته دی ممتاز دی دا رنگه مچای دا نو مچای مچو مچای مچ سره مچای دی غبین مچای د دې ټولو ظاهری شکل له و بل نسته دی ممتاز دی اواز یې د بل نه بدلې شکل یې د بل نه بدلې جو ام ادراکی باتی دی دی یو نوع دی ادراک تا یو قسم ده علم ولی اللہ ورکڑی شفاغی ده بل نسوی ام تازوی اکاوز ده یو خپل نوع ده علم دا آغا نوع ده علم ده غوا دا ده غوا یو خپل نوع ده چا دا نوع ده علم دا دارنگی د دا گبین ده مچای خپل نوع ده چا دا دا ایلم نا شایزی ده گلونو نرسخو دی رازی دلتا جمعکی دا چل مجھ کهولش دا دخپل نو عالی چا دا دا ایلم نا مرغای دی دا, دا کونتر اخپل نو عالی چا ده دا ایلم نا دا هری اخپل پل کسم نو عالی چا ده دا ایلم نا دا غشان دی. انسان دی د انسان یو ظاهري بشرا ده سورته نو اي ده ظاهري شکل له چې ده په نور نه څه ممتاز ده نو نور نه په ممتاز ده د غشانت د یو باطنی ادراک دي یو باطنی سره ادراک دي په هغه باطنی ادراک پاندې دبل نه څه ده ممتاز ده هغه دبل نه ممتاز ده و ظااهری شکل کې مخالفت د نو کم را ځي یا خلقطتن کم را او یا چې جا کمو جاه نو شي ظااهری نو شکل کې نقصان چې دی که نه دا کمي از س د دریغپ پیدا شي نو پیدایشی طور پدی که نقصان ڈیر سرازی کام رازی یاو گوگیسی شی پیدایشی که کلا مخالفت د نو عینوشی د شکل ده نو نه نو دا پیدایشی کمی خوص زیادی جالی طور زیادی یعنی رست و خلق تینا غق سکی کٹ کی فلیوبت تی کن نازان ال آنام اچان اللہ کئی سکی کی دیشان شون سکی کړډ کی د چانه خوبسګی کړډ کی دا نقصانات به کیسه کی وو کی دقه شانته په انسان کې د نو ظاهري شکل له مخالفت خلقتن کم راضي خلقتن سره راضي قامو کراشی لکه انسان یو وشګوته سی پیدا شی شلګوت بهدا یو وشګوتی یا انلز ګوتې پیدا شی یا د کمو پیدا شي ړون شي پیدا شي کوون پیدا شي دا هم را ځي خو لکه کم س کېږي تا ځې کم را ځي دوچاندې مخالبت درا کې با چې بانی طور چې کمو مفلوت شي په دا پسانانو کې کم را اگر د کم ماحو پیدا شي مجرون شي پیدا شي مزوبن کمی جزيات دي مزوبن پیدا نه کنا داسې وي کمی عموما انسان چې کم ده نو هغه په باطینی توګه ادراک پانه شي د کم باطینی ادراک ته پاره صالح شي پیدا کیږي دغه باطینی ادراک د فطرت ته دغه باطینی ادراک د سره تترت ته دهر نه خپل ادراکو مچې په دې پیدا وچوه ح ربک یلن نه په کون خپل ادراکو او انسان خپل څه دې ادراک ته چې غت ذرو ال خالق تا اخبات ال لاده اطاعت تا الاده شوق الاده در درد انسان خپل څه دې ادراک باطنی دې دا رو د خپل ادراک باطنی دې خپل خالق تتزروا معرفت خپل محسن او دا خپل محسن حقدا کول په دې باندې پدی ادراک باطنی د انسان سره ګټه دی درد فطرت ته درد سره فطرت ته تاسو حجت الله کی ویلو چې ملکیت تسلو رسون عبارت ته وسونه وہارت شے وہارت اخباتل عدالت او سماحت خصوصی زندی دی زندی د دې سلوروس زنونا په دې بدن کې او په انسان کې کی یو کیفیت پیدا شي هغه کیفیت ته فطرت پہ دا د سلور مجبونا د دې سلور مجبونا انسان په قلب کې او فطرت شي پیدا شي اغه پیترات چکم دنو ا کیفیت چه ده ما کیفیت تاسو ته لیکي پیترات معرفت الی تزرو ال الله او د خپل محسن په جندل د خپل محسن حق څخه ادا کول دا کفیت څنګه نور په دې کې پیدا شید دا کیفیت پیترات وی الانسان په فطرت پیترات څه ده, ده. بانے پیدا دی بدی باندې پیدا دی دا انسان خپل ادراکی باطنی دی نو لک څنګه د باثنی ادراک پیدایشي کم کم خرابېږي کو جالي طور ډیر څه شي خراب شي جالي تور ډیر څه شي خراب شي یو د غینې کمندنو غلط ماحول له شهره غلط ماحول تتر ته جاوا چی پر اساس درې وایلو سو دری فطرت تا حجابات درې دي یو حجاب چې کمدنو دت فاگای دی یعنی دا باہیمیت حجاب اگر دا بدن و تا حجاب دی دویم حجاب چې دی نو آغا حجاب یرا سم دی نو ماحول چې کمدنو سشه حجاب درم حجاب چه دی نو آغا ور تا حجاب د سوء معرفت ته د سوء معرفت علم غلط شي غلط فز دکی باغی د بیا رواني زياته پغی لګی دل تا دی حدیث کې ف ابواه دا حجاب د دا حجاب د رسم له اما حل ده حجاب ده کده دغه شان د پاتیک لشی دا انسان ته الله پیږندل شي خواغه ماحول پهدې شي غاالب شي د دوی چې کم نهو یا یو وودې یا نصرانې کې دا ډله بعض د ته ماولو خي جنیده پ دایشي سررف په طرف د چااره تا الله رب العزت دی تضررو الله او معرفت د خپل خالی ما معودین نشتری او به چې الله یله دوالل صطر ما چې کم نزر شي اشیب و فطرت باننی فا اباواہو یو حوویدانی ہی او یو نصرانی او یو مجسانی ہی نو مور او پلاری چوئی چونکہ مور او پلار نبان ناولا نے تربیت لی ناولا نے ماحول لے اول نسلی ماحول لے نور مراد نه بس ماحول لے وي یو حوی او یو نصرانی او یو مجیسانی نبی علیہ السلامی مثالوی کما تنتجو البحیمت و بحیمت انجمع څنګه چیز دیگئی چی کمدنو یو ساروی بل ساروی لرا پورا پان دامونو جمع آب الکل پورا بائی کس کمینوی پورا پان دامونو باننو حل تا حسونا فیا من جدا آیتا سووی نئی کې چې کمرو من جدا سوک دا غوط پریو دو شرچا چھ کمرو یا غوط پریوی آو یا چھ کمدنو داغو لکای پریوی جدا نیمگڑ پکیوی نی تم میاں قولو بیان نبی علیہ السلام دی سشاد دبار دا آیا تو آیا فیطرت اللہ اللتی فطرن فطرت الله الاتی کلک کونی نی وای فطرت الله را چې پیدا کړل د الله ربول ذات خلق پاغي باندې الزمو فطره الله خلق کو نی وای چې ګمونو فطرت الله ربول ذات هغه چې پیدا کړل د خلک پاغي باندې لا تبدیلا لخلق اللہ. اللہ دلال خلق دلال خلق لا مبد له وای پیدا انشاء الله چې الله په کمسی پیدا کړو او مبد الله ربزت اسلام له پیدا کړی الله په خپل مریفت پیدا کړی م دامو لا تو خلق دیلو خلکله مبد له و تاسو م پیدا الله که قیم دا چې کمنو دین مضبوط دی یعنی دا مضبوط دین دی ظالکه دینو قیم د سع مضبوط دی داه بر نه راغلی وان بی موسیٰ فضی اللہ تعالی، قل قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسد یو ذلے نبی علیہ السلام قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخم سے کلماتیں نبی علیہ سلام دی پینزو خبرو بیانو کو ودرت پر منکی فی پینزو خبرو نہیا خدا رجز دی پینزو خبرو احتمام وکړو یا پاس په ولاړې دې پینځو خبرو بیانو کو ولاړ باندې سو کو بیانو کو یا خبره دا ولا ان الله لا ينام ولا ينبغي له اي ينام الاو د کی ګنا نه ولا مناسب دي شي ودشي قران کریم کې دا الله صفات ویلره لا تا خوزو سنتون واللاوم خوب او فرکی په لا نه لا تاخذو خو زو ستون واللا فرقاللي پ نه را او خوب پنه را خوب چې دی دا سی او فترت د بدن دی سستی د ده دا, دا, دا جز دی یو کم جووری او کائنات مونږ ته داداخلوي چې کومه کمزوری ده نو هغه الله ک نه شته دا کم زور اللهسه دی الله ربولې زر د کم زورونه پاک دی ممون کې چې کمم کم زور دی نه دا الله رببلې زت د نه پاک دی کوم کې څخه ل کېنه در روغ ده چې موساال سلاملات ته السلام الله رب العزت زت ته و چې ته سو و خو د کېږي یا الله رببلزت پر ل دوې لاسه اور پ چې دا و وه جوټولرله دواړه ترته الله رب العزت ته ت دوکې لا سره ټګ ما در ټولو دنیافااضتته تمما ته وایي نګو د کېږي د سنګ د کې دی دا قیسه در روغ ده دکه دا پ یو پ غمبر باندې دا بدګمانې د چې د الله صفتونونه نو خبر ان اللهله یع نام والله یم بغی ای ی نامه دومه خبره ای پهول قسته ر الله رب بولزت کو د کېږیم نه و لا ذم مخلوق نه یو لحظه غافل نه دي الله رب العزت ومؤتله ورده ش الله رب العزت صفته مؤتل نه دي چي نهوذ بالله الله رب العزت شو دي نکو لا يوم هو في شان هر ټيم کې الله په نیوي ته سروپ کوي وي حفظ القسا ويرفعو کاته کہ الله رب العزت قسمت لراو اوچتایې قسمت مراد یا قسمت د مخلوق ته څه د مخلوق قسمت الله رب العزت کاته وبرکې یادال قسمت مراد رزق وې رزق وې شا اللہ رب العزت رزق کا تکی و برکی یعنی چالے کم کی و چالے زیاد کی یرفو القصہ یقفض القصہ و یرفوہو راروان حدیث کے ہوئی ویو و بید اہی المیزان یقفض و یرفوہو یا احوال وا یا دا الله پلاس کې طول لے شاوله رحم الله تعالی د دې مطلب وایلو چې اسباب کې تعرض راځي ها تعرض کې سکندونو ترجیحات پکاري کوم اسباب له ترجیح ورګي د یو سبب د پاره چې کمندونو څخه نه اسباب متوجي شي د وجود داږي اوزنه اسباب متوجي شي رااوند داږي اوز با کمی اولا ترجی ورگی وجود لبا ترجی وی کادم له سوی ترجی نو دا ترجی دا کالو برا کال دا اللہ کی چې کم اوکی ناقص تے اغا دل لے بالکل مناسب دل لگا ذا کہتے تعبیر بچاؤ کو با قص چالا رزق کم ورکی چالا زیاد ورکی دا بالکل سرے قص تے چاله زه و چاله له تر کې دا قیس انصاف دی ده ټول چې کمونه انصاف دی یخفضل قسته رف هو یوررف او عمل عملو قبل قبله النهار نهارې درمه خبره پورته کولی چې یاغ الله ت عملونه د شپې مخکې د عملونه د راځنه او عملونه نه الله رب اوس توللی شي یروفا اولی او خبر خبره دا ان نه لا ی ناممه داوه والله یم بغي له هو ان نام درمه وه یخ په زل قېته یارفوه ی ف ل عملو ل قبله عملین نهارې په عملو نهارې قبله عملې لیلتهدي مطلب دا چې د خقته مخلوک د عمل نه الله رببول لزت غاافله نه دا ټول کارګزارې بر هم ځي دا یواې نه دی چې د بره نه کارونه کته را ځي او دکتته نهبره نه ځې د کته نو چې ځي برهبره داوه چې یخ په زلاقتهررفوو د بره نه سره را خدایا یخفض القسط و یارفاو ندبرنا حکامات کتا سکی گی رازی خدا ندار چکتا والا اکرل بس ختم شو ندار دام چرتا جی بارا جی حجابه النور لو کشفه لآرقت صبحات وجی منت آئیلہ بسروه من خلقی باپنزم خبرہ ذکر گئی حجابه النور ندبرنا حکامات کتا سکی گی الله ده الله حجاب نور دے دا الله حجاب څه شي دے لو کشفو یو مطلب چې کمنو زا دے صدا کائنات چې ټو لازم قوسمانو نا خداد الله رب العزت الرحمان فیفت تجلاد دا دام یو نور دے ده خارک کنا او نور و تام چه تویلو ناغت ایک کم دنو دا اللہ رب بلدت راق کارکو اوز چه دا اللہ لری کی چه دا کائنات لری کی نسوک بخکارشی اللہ بخکارشی نلو کشفت چه دا کائنات ختم کی دا کائنات شي ختم دو اے مدادا چه دا الله رب العزت حجاب چه دین و نور دے یعنی دا الله رب العزت ته کم دنو لیدو ترکاوٹ آګه چه کم نور دے او زنه تجلیات تیسراګه نا اپل نشید للے انسان ل الله رب العزت یو نور ورکړلې چاروفته دې ترقی کول شي ترقی کول شي او جبريل علیه السلام چې کوم دنو عباره نهوتاله او نبی علیه السلام پر بر علاړو دین دی کې اشاره دا جمال الهی دی جمال الہی تا چې الله ربول عزت جمال ازلی دی او انسان چې کمزونو تا حادثه دی دې دنیا کې مده الله ربول عزت شي دی د اغه نور دې لیدو تا قوت پکې نشته چې کله دې انسان تا تا بدیع جمال وا غصه نبی ابو دې الله ولې شي دی ابو الله ولې شي حجابه نور لاکه شفه هو کا لارب بولزت لري کېدي لا راله ه قطسو بههات وجهي نوخا به خا چې کم ووبې ي پلو وشي د مخال الله کم خوشانې شغلیو پلوواشي د الله منتهلی دی بس سروه من خلکې غضای به اوسیي چې کمزی ترس شي نظر د یعنی د مخلوک د الله الله د مخلوک چې کمم دته نظر نوټول به اوسی دي انبي اوریدہ تر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یذ اللہ مل ام لا ذا لا کمیل قبشان من مخ ویلو یہ کدره معنی یوم انا افضل بلا منا فاضل بلا منا کافر معنی افضل الکمیل قبشان معنی فاضل چ تاویل کمنا ست وغیرہ سرا چرا سلفیفت نے انکار دره نیشی در امانا کافر ایت کہا دینا لا سنلا لا ڈکتی لا تغیزوها نفقتن نکم ای دیلرا نفقتن صحا لیل و نار نکم ای دیلرا نفقتن صحا آغا نفقا دیرا ساما پشڑ بھائی دن کی دشفیو ذرہ دیت شاځه کمدو نو د شپيو درزه لګي صح دا ابوبایدلو ته لیکي چې د شپيو درزه به یې لګا د ابوب شانته ننده نه کمیږي ارئتم خبر مې کی تاسو مان فقمس خلق سماي والر فاينو لم یغز في يده کوم واخنه چې الله ربو ل عزت مګه عثمان پیدا کړی او الله ربو ل عزت دا سيزونه خرج کړي ان الله فانه لم يغض ما في يده الله سره جسدي نه دا نه کم شي وک ان ارشوالما دا او ترشوا و بيدهه الميزان او پلا ذا الله ربو ل عزت کې تول لے زونه صرف هغه سره ميزان او میزان ريزاب زونو هغه سره میزان نه مراد قسمت او تقدیر د بنديګانو او شاته هغه سره میزان او لسباب را میزان د اسبابو چې کوم نه د دې کائنات کې څڅکیږي الله ربو لذت د ترجیحات ورګي نو چې کوم و شنو هغه مناسبي او چې کوم اون شنو هغه کېدل مناسب نو یا په زو يرفه که تا کې او پرته کې ان شاء الله څوک مرجو کې سوکڅي راځي څاله ترجیح ورکی څوک مرجو کې سوک راځي وفی روایت اللہ مسلمین یمین اللہ ملآم سید پزای یمین راغلہ دی کیا روایت کی راغلی دی کلتا یدیہ یمینان اللہ دوال اللہ سنے یمینان نی من بینو پوئی گو کمائلی قمی شانی کمائلی قمی شانی قال ابن نمر ملآنی تسنی سی غیر زکر کردی دا. تسنی و جمع مخیویلی و اسبحیلی من صحب الرحمن لا یغیض و آشه اللہ لیوان نار نکمائی دیل آراد تقسیم و بیشلش فیاد آرادی آغا زونه چې چه کمدنو کمائی نار لا یغیض و آشه اللہ لیوان نار وان قال سوئلہ